Mölc Margit, hetedik rész. A budai vizi vizitündére. Első fejezet. Negyvenezés. Kétségtelen, hogy az isteni hatalom keze forralta ezt a forrást, mindenki tudta. Mi mástól lett volna ilyen meleg, és honnan szorult volna belé ennyi gyógyító erő? Ilajda, a tabahéne fürdő minden szegletét ismerte, a történetét is hányszor, de hányszor hallotta már? Hogy ne ismerte volna? hiszen vékony újaival számtalan szólt törölte vörös padlóját, pókhálózt a kupolájának rejtett szegleteit. Hajnalban még az első vendégek érkezése előtt kezdte a takarítást. Összeszedte a fürdőlepedőket. A duna felett fújó szelek ilyenkorra megszárították, Rózsa és Jázmin illattal lehelték be őket, és a lány hajtogatás közben minden egyes darabot megszagolt. Nem tudott betelni az illatukkal. Talán a gülbaba korostorának kertjében nyíló rózsák illata járta át őket. Az is lehet, hogy a legszentebb szerzetesek, a táncoló dervisek mejdányából szállt ide a füstölők felhője és a rózsavíz párája. Ilajdának nem számított. Igyekezett, mert reggelente csak férfiak látogatták a fürdőt, és mire megérkeztek, neki már a konyhán kellett segítenie. Nem kerülhetett a szemük elé. Fázil baba, a ház ura, szerette a rendet. A budaiak, pestiek nem tartottak igényt a szépen hajtogatott illatos fürdőlepedőkre. Ők a sajátjukat hozták falatnyi kötényükkel együtt, amelyel férfiasságukat takarták, még a vízbe ereszkedtek. A távolról a budai vilajet határain túról érkező vendégek nem bajlódtak ilyesmivel. Ők inkább lepedőnként leszámolták Fázil baba kezébe az egy akcsét a fázósabbak pedig egy újabb akcsét a takaróért. Ilajda egészen kicsi kora óta tudta, hogy fázil baba, akit a házban mindenki csak bűjük babának, vagyis nagypapának szólított, akkor volt elégedett, ha estére az övénlógó erszényét legalább ötven akcse húzta lefelé, vagy inkább száz. Ilajda, tündérem, gorítsátok elő azt a két hordót, kongott bűjük baba hangja a fürdő üres folyosóján. Ilajda nem örült a váratlan feladatnak. Egyrészt, mert hordót csak akkor hozatott elő az öreg, ha valaki meghalt. Másrészt pedig azért sem, mert ma sietnie kellett volna. Hogy Allah, a meghallgató, a minden tudó kit el, az előbb-utóbb kiderül. A forró vízért valószínűleg délelőtt érkeznek majd a gyászoló családtagjai, hogy lemossák vele a halott szállító sarogját. Szent Mihálylóva. Így mondják az üngűrűszök, vagyis a magyarok, és nem véletlen, hogy éppen innen viszik a tisztításához a vizet. Bőjük babának igaza van. Ez a legszentebb víz egész Budán. Akárki jön is a hordókért, Ilajda hamarosan megtudja, tudja halt meg, ezért ez nem foglalkoztatta különösebben. Sokkal fontosabb volt számára, hogy holnap negyvenezni indulnak. Bűjük baba ezt a napot jelölte ki, hogy háznépének valamennyi nőtagja, és idén első alkalommal közéjük tartozott ilajda is megtisztulhasson. A negyvenezés pedig minden évben sok feladatot és rengeteg előkészületet igényelt. Ilyenkor egy egész napig asszonyok-lányok nélkül árválkodott a ház. Hogy pedig a ház urai és a szolgák nem maradjanak éhen, és a látogatók se szenvedjenek hiányt semmiben, már hetekkel korábban elkezdődött a sürgésforgás. Ilajda több szappant, rózsaolajat és törölközőt készített elő. A konyhára több tűzifát hordtak be, és édes süteményekkel töltötték fel a fényes résztálakat. Negyvenezni mehet végre, lassan igazi nő lesz, és férhez adják. Vajon kihez? Ilajda nem sok férfit ismert. Ezért is várta annyira a holnapot, amikor Rüme és a nene vezetésével mind neki indulnak. Bűjük baba mindkét felesége, Zeynip és Elif mama is velük tart, és lányaik, akik közül kétségtelenül az özvegyen maradt rüme is a nene a leghangosabb. Defne, Menire, Ebrár, és persze még Ilajda sem ment férhez, ezért náluk a negyvenezésnek egészen más a tétje, mint a többieknél. Ilajdának szaporán járt a keze. A fürdő termeiben csak világosságot adott, a budai hegyek mögött ráérősen felkelő nap. Egy-egy mécses fénye igyekezett áttörni a forrásvíz gomolygó páráján ülő sötétséget. Ilajda megpróbálta elképzelni, milyen férfi veszi majd magához, hogy hogyan szólítja majd, de egyszerűen semmi más nem jutott eszébe, mint egy gomb. Egy fényes csavart mintájú ez gomb. Talán bőjük baba valamelyik látogatójának turbányán láthatta, vagy az egyik vendégköntösén, ki tudja. Na hiszen egy gomb elhatározta, hogy elmeséli majd Defnének és menírének, hogy csak egy gomb. Egyetlen gomb jutott eszébe, amikor jövendő beliét elképzelte. Biztos volt benne, hogy a lányok nagyon jól szórakoznak majd ezen. A negyvenezés, vagyis a negyvenszeri megmártózás a városon kívüleső lőpormaló melletti forrásban az asszonyoknak a házas élet könnyebségét ígérte, de a hajadonoknak egészen mást. Szerencsés férjhez menetelt. Ha valakinek a feleségét balsejtel meggyötörték, nyugtalanság, vagy gyakran minden ok nélkül elöntötte a forróság, akkor legokosabban tette, ha negyvenezni indult. Ilajda nagyon várta, hogy végre elteljen ez a nap, és indulhasson. Egyszer csak a tágas, hajnali csendet zengő férfi hang törte meg. Ömer Ásáv tiszta baritonja a minaret tetejéről szólt, és betöltötte a tabahéne fürdő minden termét. – Allah a legnagyobb! Tanúsítom, hogy nincs más Isten, csak Allah! Tanúsítom, hogy Mohamed Allah profétája! – Gyertek imádkozni, gyertek az üdvösségre! Allah a legnagyobb! Nincs más Isten, csak Allah! – visszhangzott az imára hívó, határozottan göndörődő dallam Büyük baba házának valamennyi szobájában, kertjében. Ömer Asaf például remek fér lehetne, gondolta magában Ilajda. Szép szakálla van, a medresze egyik legjobb tanulója. Nem olyan vad, mint a katonák, de nem is olyan rátarti, mint a jogtudósok. A hangja is szép, szóval tényleg remek fér lenne. De nem neki, hanem valaki másnak, mondjuk Ebrárnak vagy Menirének. Ilajda szerint Ömer Asaf kicsit múja. Persze a lány tudta, hogy nem sok beleszólása lesz abba, bűjük baba, kit választ majd neki. Viszont azzal is teljesen tisztában volt, hogy a Tabahéne fürdőben az idősebb asszonyok, Zeynep, Elif, de még Rümeysa nene is beleüti majd az orrát abba, hogy ő kihez menjen férhez. Így megy ez, így van rendjém. Mindig a fürdőben dőlnek el a dolgok. A szandzsákok vilajettek ügyeiről, de olykor még országok sorsáról is, Délelőtt a férfiak fürdőidejében határoztak a forrongó molygó gőzben a látszappanhab ölelésében. De Ilajdának nem lehetett kétsége felől, hogy az ő sorsáról valamelyik délután döntenek majd, amikor a férfiak helyek a nő kereskednek a tabahéne fürdő tiszta vizébe. Anyák, anyósok, menjek! Kádik ki tudja hányadik feleségei, Defterdárok kövér asszonyai, Efendik lányai, de még a pasa szépséges első hitvese is. A legnagyobb körültekintéssel fogják kiválasztani számára jövendőbeliét. Bár neki nem olyan fényes a bőre, mint Defnének, a haja pedig menire hosszú fekete tincseihez képest fakó. Nem is beszélve Ebráról. Őt még bűjük baba is csak édes almának hívta, mert keskeny homloka, kerek piros szája és a felette ülő kávészínű pejhek vonzóvá tették. Hozzájuk képest ilajda sápat csenevész kis békának érezte magát. De hát éppen ezért jó a fürdő. Még ha nem is olyan ragyogó szépség, mint Ebrár, elintéződik az ügye. A nyolc medencében ennél nagyobb horderejű dolgokat is elrendeztek már az asszonyok. A kupola számtalan, apró ablakocskáján bekúszó fény épp sejtelmesen árat, mint a nők pusmogása és a rossz indulatú fecsegéssel és a cicomás pegykákkal együtt csillant a tabahéne fürdő gyógyerejű vízében. A hordók jutott eszébe Ilajdának, még a hordókat is elő kell gurítani, megtölteni. Az üngülűszök sok bort ittak, szinte nem is ittak más. De Büyük baba csak azért tűrt meg hordókat a házában, hogy ilyenkor, ha szükség van rá, adni tudjon a gyógyerejű vízből. Néhány akcse fejében természetesen, hiszen vétek lenne ingyen osztogatni, amit Allah, a világ ura az ő bölcsességének teljében alkotott. Ilajda szeme elé kanyarított a fájtlát, és a pince felé indult. Habár csak a belső udvaron haladt át, jobbnak látta, ha eltakarja az arcát. Így illendő. A hordókat nem elég kigurítani, ez is eltart egy darabig, míg megtölti őket az ember. A magyarok meg folyton türelmetlenek, mindig sietnek valahová. Nem jó megvárakoztatni őket. Igyekeznie kellett. Emír, eresz! segítsetek Ilajdának, vezényelte bűjük baba, amikor meglátta, hogy a két fürdőszolga csak az ajtófélfát támasztja, míg Ilajda a hordókkal bajlódott, hogy a fürdő hátsó bejáratánál átügyeskedje őket a küszöbön. Köszönöm, bűjük baba, mosolygott Ilajda az öregre. Csodálta, hogy a nagypapa sohasem fárad. Szikár apró kis török volt, néha úgy látszott, az egész embert csak a derekára csavart széles posztó őt tartja egyben. Nyakában ott lógott egy ágaskodó griffet mintázó kulcs. Kizil elma, kizil elma, ez suttogta minden alkalommal, amikor megérintette. Mesélték, hogy Ilajda kisgyermekként egyszer megkaparintotta azt a kulcsot, és egy mézes bödönbe ejtette. Napokig, hetekig keresték, míg aztán előkerült. Az öreg azóta akasztotta minden egyes reggel a nyakába, egy zsinórra függesztve. Bűjük baba, a tabahéne fürdő minden dolgán rajta tartotta a szemét. Ennek volt köszönhető, hogy mind bőséggel megéltek. Nem kellett kőházak falához tapasztott sárkonyhóban tengődniük, vagy a szegények ingyen konyhájára járni, mások levetet rongyait hordani. Ilajda türelmesen illesztette a hordók száját a forrásvíz útjába. Ahogy lehajolt, az arcát takaró a vállára ereszkedett, de nem volt szabad keze, hogy megigazítsa. Az alakját finom szövet ölelte. Nem sejem, hiszen arra csak a pasa feleségének tellett, esetleg a tehetősebb Begler bégek asszonyainak. Egyetlen szakadás, folt sem égtelenkedett szalvarján, pedig ezt a lefelé egyre szűkülő, bokában átkötött nadrágot elég sokszor viselte. Ha csak nem keni valamivel, holnap ebben indul majd negyveneznés. is. A zubogás egyre öblösebb hangot adott, ahogyan a forrás víz a hordókat megtöltötte. Emír és Arasz izmai megfeszültek, ahogy arrébb emelték a teli hordókat. Ilajda kapuzörgést hallott, megszaporázta a lépteit. Bizonyára a magyarok jöttek a vízért. Akkor neki itt már semmi dolga, majd rümejsa, ne megmondja, mi a következő teendője átvágott az udvaron. Sietségében a fátlát sem hajtotta vissza az arca elé. Kicsit jobban is igyekezhetett volna, mert Emír és Arász már megnyitották a fürdő külső kapuját a látogatók előtt, bőjük baba mellett pedig ott toporogtak az üngűrűszök a vízért. A szokásos reggeli látogatók mögött a sorban pár utazó várakozott. Ilajda arra gondolt, hogy holnap ő is kimehet a városba. Alig járt még a kapun túl, akkor is rövid időre, de most egész nap odakint kóborolhat majd. Ó, mekkora is lehet a világ! Meddig folyhat? Milyen messzire a Duna? Sára, hát te hogy kerülsz ide? szólította meg az egyik magyar, aki a többiektől egy kicsit távolabb ácsorgott a kút kávájánál, szemlátomast arra várva, hogy társai kifizessék bűjük babát. A fiatal férfi mosolyába zavarodottság keveredett. Úgy nézett Ilajdára, mintha réges régen ismerné. Tekintetét végigfuttatta a lány alakján, és látszott rajta, hogy nem tudja mire vélni a helyzetet. Bűjük baba feléjük fordította a fejét, Ilajda már ott sem volt. Besúrant az éléskamrába. A hűvösben az aszalt almák és a kávé illata csapta meg az orrát. Rájött, hogy a férfi nem törökül szólt hozzá, mégis minden szavát értette. Hogy lehet ez? És az a név? Sára? Sára. Miért szólította így az ismeretlen? Biztosan összekeverte valakivel. Egy magyarral, egy üngörüsszel. a jól sejtette. Rümels a nene egész nap a másnapi negyvenezés lázában égett, és mindenkit ugráltatott maga körül. Nem fogunk útközben megállni a bazárban, magyarázta. Csársiba, bazárba egy asszony sem megy. Csak körülnéznénk, bigyeztette száját Ebrár, Elif mama nagyobbik lánya. Csak sétálnánk át rajta, az is elég, tódította menire. Hát nem emlékeztek, hogy tavaly is alig bírt a zejnek, mama. A lába azóta csak jobban fáj. Miért nem hagyjuk itthon? kérdezte Ebrár. Téget hagyunk itthon, ha nem tiszteled az öregeket, pirított rá Rümejsa nene. Hol vannak a kosarak? Mondtam, hogy ötöt készítsetek elő. Ilajda, szaladj és hozd diót is. Megyek. A pucoltból, a felső polcról. Zeynek mama már nem tudja elrágni, de Elif mama nagyon szereti. Örülni fog neki fürdés után. Menire, mindenkinek hajtogatá fürdőle pedőt? Ebrár, a fésüket se felejtsd el! Nem csak holnap megyünk, próbált kibújni a feladatalól alól Ebrár. De ma kell összepakolni. Rümejse nene máskor is szeretett parancsokat osztogatni, de a másnapi indulás most különösen izgatottá tette. Nem attól félt, hogy eltévednek nagyon is jól ismerte az utat a lőpormalom melletti fürdőhöz, hiszen több mint harminc éve járt oda. De most először nem csak azért ment, mert a szokás így kívánta, vagy mert valamelyik tagja fájt. Most valóban akarta a 40 szeres megtisztulást, mert az a víz, a lőpormalom mellett fakadó forrás és fürdővize egészen más volt, mint a tabahéne fürdője. Az ottani hama mást is ígért. Nem véletlenül járt oda annyi boldogtalan asszony. Az a víz minden női bajra orvosságot kínált. A ház legkisebb lakója, Jászmén guggolt a fal mellett felhalmozott párnákon, és szemmel láthatóan valamin elgondolkodott. Holnap negyvenezni mentek, ugye? a hát, de hiszen tudott te is. Az is fürdés, nem? Persze, mi más? Csippentette meg a kislány arcát a nene. Fürdés az is. Csak messze van, mélázott tovább a kislány. Estére azért itthon leszünk, nyugtatgatta az anyja. De minek mentek fürdeni? Fürdeni itthon is lehet, a tabahérne fürdőben. Zeynep mama a szemét forgatva jelezte, hogy ekkora badarságot még életében nem hallott, és jobb lett volna, ha a gyerek meg sem szólal. Elif mama mindig is türelmesebbnek bizonyult. Ő csak annyit mormogott. Majd megtanulott te is, Jázmin, Addig pedig tanulj meghallgatni. Ilajda figyelme elkalandozott. A különös idegen járt az eszében, és fülében visszhangzott. Sára, sára, sára. Miért borzongatja annyira ez a név? Nem ismer egyetlen sárát sem. Ha jól belegondolt, nem ismer egyetlen magyar sem. Honnan is ismerhetne? Bűjük baba házában nőtt fel, ahol a földszinti ablakok mind be voltak deszkázva, és csak az emeletről lehetett néha-néha kilesni az utcára. De minek is ment volna ki? A nőknek a házban a helye. A házban megvan minden, tele éléskamra, színes ruhák, illat, és nekik még a fürdés miatt sem kell nyakukba venniük a várost. A kapunk kívüli világ a férfiaké. Hogy mi mindent csinálnak odakint, arról ilajdának nem sok sejtése lehetett. Félszavakból, elejtett mondatokból gyanította csak, hogy csupa cselszövés és ármány leselkedik a falakon túl. Férfiaknak sem biztonságos, hát még nőknek. Csak kivételes esetekben hagyhatták el a házat az asszonyok, különleges alkalmakkor, mint most, negyvenezéskor. Nem telt még délután olyan lassan a házban, mint aznap. Mintha az idő elrejtőzött volna a fürdőfolyósó szappanillatában, a gyógyerejű víz fémes aromájában, vagy a lány nyírkos hajszálai között. Az is lehet, hogy ilajza lélegzetvétele lassult le, vagy szívverésének ritmusa, de annyi bizonyos, hogy azon a napon olyan tétován ténfergett az idő, hogy a lány néha attól tartott, teljesen meg is áll, és ő itt ragad ezekben a soha véget nem érő percekben. Allah szereti az őrizkedőket, ezzel indította útjára bűjük baba a Tabahéne fürdő népét, vagyis azt a tücatnyi nőt, asszonyt, akik idén negyveneztek. Árászt rendelte melléjük a bangábbik fürdőszolgát, valahogy csak kiszolgálják nélküle is a vendégeket. Rümes a nene elég talpra esett, de mégsem indulhatnak férfi kíséret nélkül, még ha az a férfi csak egy eunuk is. Ilajda, alig aludt valamit az éjszaka. Az a név visszhangzott még mindig benne, sára, ki tudja miért. Izgatottságában azt is százszor elképzelte, milyen lesz a lőpor malom felé vezető út. Elif mama elmesélte, hogy tavaly, amikor az orvos doktortól jöttek hazafelé, a kikötőben sokáig kellett várakozniuk. Épület deszkákat pakoltak ki az egyik hajóból. A budai várban nagyon sürgős lett valami, azonnal kellett az építőanyag, és kézről kézre adogatták fel a deszkákat. Egy gönülő aga magából kikelve vezényelt, és minden arra járót beállított a láncba. Még az asszonyokat sem kímélte, így Elif mama és Zeynep mama is emelgette a deszkákat. Tiltakozni nem merészeltek, mert a gönülő aga a szemük előtt épett meg egy katonát, aki nem volt hajlandó részt venni a cipekedésben. Az öregasszony hetekig fájlalta utána a hátát, és saját halálát jövendelte. Aztán persze kiheverte a megpróbáltatást, és idén esze ágában sem volt kihagyni a negyvenezést. Nem a kikötő felé megyünk, nyugtatgatta önmagát Elif mama, hanem át a városon a falakontúra. Ott Ott madárcsicsergés van, díszcsobogás. Nekem legutóbb megfájdult a fejem a kölyük állandó csattogásától, vetette közbe Rümeysa nene. A portörő valóban nagy zaj csaptak, de egyedül csak Rümeysa nene panaszkodott erről, a többiek Mind a csodaszép malomról és a mellette állandóan gőzölgő tóról áradoztak. Ilajda alig várta, hogy saját szemével is megnézhesse azt a tavat, amely még télen sem fagyott be, mert melegvízű források vizét vezették bele. Az egyik jól megtömött kosarat neki kellett a karjára vennie, de nem bánta, csak induljanak, indulhassanak már. A duna feletti reggeli felhőszallag lassan oszladozott. A folyón két bárka óvatoskodott, hogy biztonságosan elkerüljék egymást. Galambrajt riasztott fel egy szekér a parton, és a madarak röptét követve Ilajda a távolba révet. A belső udvarból csak a közeli minaret kupoláját látta, de az utcára kilépve megtorpant látva, milyen hatalmas a világ a kapun túl. A várban, Sofi Muhammed palotájának tetején ragyogtak a cserepek, a hegytetőn magasodó bástya falak rendíthetetlennek tűntek. Halványan derektek a domboldalra felkapaszkodó teherhordólovak, amelyek vég nélkül cipelték korsokban a vizet a várban élőknek. Az ólom tetejű tornyai egymásnak felelgettek, és a város már ilyenkor, kora reggel is bösgött. Kis kézi kocsikon tolták áruikat a kereskedők, hordárok görnyedtek a hátukra kötözött különféle portékák alatt. Ki cserépedényeket, ki posztó más dohányleveleket cipelt. De olyan is akadt, aki kék fehérrel cicomázott, izniki csempékkel egyensúlyozott. A lányt megcsapta a füstönön száradó halak, semmivel össze nem illata. Márta! Kiáltott valaki messzebről, és ilajda önkéntelenül is arra fordította a fejét. A szőlőskertek felé vezető útnál a borkereskedő háza előtt, azt a férfit pillantotta meg, aki tegnap véletlenül sárának szólította. A fiatalember nem egyedül ácsorgott, hanem egy másik magyarral együtt. – Mit akarhatnak az üngürüzök? – tanakodott Ilajda, amikor látta, hogy a két férfi összesúg. Körülkém lehet, hogy kinek kiálthattak, de úgy tűnt senki más nem kapta fel a fejét a név hallatán. Megigazította az arca előtt a fájtlat. Fered hosszú posztó kabátja, mintha egy kicsit gyűrött lenne. Se baj, a fürdőben úgy is lekerül majd róla. Bármilyen vékony anyagból is szőtték, mire a fürdőhöz érnek, melege lesz benne. A kosarat a csípőjére támasztotta, hogy könnyebb legyen cipelni. Hosszú gyaloglás vár marájuk. Ilajda, indulunk, noszogatta Rüme a néné, mert a lány elmélázott. Sára, Márta, miért rezgetik meg ezek a nevek? Sára, Márta, Sára, Márta, ki ezek? Nem tudott rájönni. Mindegy, talán nem is olyan fontos csitítgatta önmagát, de hiába. Lelkében hullámokat vert a két név. Sára, Márta, Sára, Márta. És ha mindez még nem lett volna elég, Ilajda észrevette, hogy a két fiatalember követi őket. Az ova kaponál tűnt fel neki, hogy a két férfi éppen arra tart, erre ők. Biztos valamelyik műhelybe igyekeznek, gondolta magában. De elhagyták a fazekasok, az üstösök, a témárok és a készítők utcáját is, és a két férfi még mindig éppen arra ment, amerre ők. Egy kőhajításnyi távolságra lemaradva követték a negyvenezni tartó asszonytársaságot. Bármit is akarnak, ennyi ember között nem eshet bántódásom, rendezte el magában a lány. De egy valami nem hagyta nyugodni. Sára, Márta, Márta, Sára, Sára, Márta, Márta, Sára, miért kavar belsőében vihart ez a két név? Már a kakas kapu közelében jártak, elhagyták a jégvermeket és a Jani csárkaszárnyákat is. A nap mind magasabbra emelkedett az égen, a városban is egyre többen jártak. Defne, Menire és Ebrár nevetgélve haladtak Ilajda előtt. Vajon ők miért nem cipelnek semmit? tűnődött el a lány. Mindegy. Az utca árnyékos oldalára húzódott, hogy ne tűzzön a fejére a nap, és azon igyekezett, hogy lépést tartson a többiekkel. A kosár miatt azonban lassan haladt, és amikor egy kecskenyáját tereltek át az úton, közvetlenül előttük, elszakadt a negyvenező asszonyoktól, lányoktól. Amíg várt, hogy a nyomukba érhessen, ismét meghallott az előbbi férfi hangot. – Márta, Márta! Nem akarta, mégis megfordult. A szeme találkozott a két fiatalemberével, de közben szabaddá vált az út előtte, és tovább sietett. Szíve riadtan kalapált, arca kipirult. Nem lesz ez így jó. a nene a menet élén haladt. Erre a jeles napra ibolyaszín feretséjébe bújt, amelynek a hátán már most átütött az izzadság. Széles mozdulatokkal magyarázott zejnep mamának a főzésről, a mosásról és más eféle női dolgokról. Ilajda melléjük lépett. Az sem jó, ha tocsog a mézben az a tészta, magyarázott rüme is a nene. Hát én nem bánom, ha tocsog, úgy legalább puha, ezzel a kevés fogammal is el tudom rágni. Nem is rágok én már, csak ömbölygetem a számban a falatot, kesergett Zeynepnama, majd sóhajtott egyet, és mint aki minden evilági élvezetről lemond, legyintett is ráncos kezével. Ilajda itt látta az idejét, hogy megszólaljon. Ki az a Márta? Szegezte a kérdést Rümeysa nenének. Hirtelen csendtámat körülöttük, ami rendkívül ritka vendég a budai utcákon. Valójában nem is lett teljes csend, csak a lehelleteket szekte meg valami oda nem illő borzongás. Baljóslatú, szájszagú, pogánynál lelkürettenet. A lány nem is tudta mire vélni. Mondtam én, nézett szemrehányóan hányóan nam a Rümeysára, de aztán semmi egyebet nem szólt, csak a fejét csóválta. Rümesen nene hallgatott, Majd válasz helyett csak annyit kérdezett. Honnan veszed ezt a nevet? Ilajda majdnem belefogott, Hogy elmesélje, Hogy két fiatalember most is a nyomukban van, És neki úgy tűnik, Hogy őt szólongatják a néven, De végül, ki tudja, Miféle sugallatra csendben maradt. Egy rózsaliget mellett haladtak. Mélyen beszippantotta a virágillatot. Tegnap hallottam, mondta végül, azt hittem, ismerünk Mártát. Már, hogy ismernénk, csattant fel, a néne. Hány üngrűzt ismersz? Az nem a mi dolgunk. Bőjük baba bajlódik velük. Tudod, hogy mind büdösek, mégis fenemót fent hordják az orrukat. Márta, nem, nem ismerek Mártát. Miért kéne ismernem? Ilajdának, maga sem tudta miért, valahogy visszásan csengett ez a sok tiltakozás. Elég lett volna egy Nem? Nem? A műezzin déli imádságra hívó bársonyos dalát már nem a tabahéne fürdőre árnyékot vető minaretből, hanem a városkapu mellett magasodó, kék kupolás toronyból hallották. A fejükre egyre jobban tűzött a nap. Ebrár piros ajkai felett kávészínű pejheken izzadság gyöngyözött, az arcát takaró fátyol minden lélegzetvételnél vételnél az arcára tapadt. Zeynep mama fújtatott. Rümejsa nene nógatta az egyre fáradtabb társaságot. Nem vagyunk már messze. Látjátok azokat a fákat? No, ott lesz a kanyar után. A belső szobák hűvöséhez szokott asszonyok, lányok ritkán gyalogoltak ennyit, de nem ez fárasztotta őket igazán. A sárga papucsok kavalkádja, a koldusok genyedző sebei, a jázmin és trágya illat, a táncoló dervisek önostorozó menete, a kávéházak előtt hahotázó turbános férfiak. Számtalan új élmény tolult a szemük elé és zaklatta fel őket. A Janicsárok meccsjénél éppen kenyeret és levest osztottak a szerencsétleneknek. Hiába Buda a török birodalom legszebb almája, attól még ember legyen a talpán, aki átverekszik magát rajta. Kizil elma, vagyis aranyalma, így nevezték, akár csak minden tündöklően értékes, szinte elérhetetlen kincset az Esztergomi nagy mecsetet, ami egykor a hitetlenek temploma volt, vagy a budai palota tetején csillogó aranygömböt. Buda egyszerre járt sárban és viselt pazarló díszeket. Ilajda nem győzte forgatni a fejét, hogy mindent, de mindent láthasson. A lány olykor lopva hátra pillantott, mintha csak a kosarán váltan a fogást, és látta, a két férfi még mindig a nyomukban járt. Megfájdult a feje. Maga sem tudta, hogy a tűző nap az egyre erősödő szomjúság, vagy a két ismeretlen miatt. A házakat lassan maguk mögött hagyták, kinyílt körülöttük a határ. Szőlőskertek, búzaföltek, a hegyoldalán oldalán felkülszó erdők hirdették Allah nagyszerű gondoskodását. Na jó, itt az árnyékban megállunk, vezényelt Rüme és a nene, amikor egy ligethez értek. A házferdőt, nyárfák és ciprusok tarkították. A hásvirágok körüli méhek dongása és a vadgalambok burukkolása Kánont énekelt a lombok susogásával. A kosarakból citromos, mézes víz került elő. Míg a Tabahéne fürdő asszonyai, a Fázil család utrakelt tagjai felfrissítették magukat, ilajdának alkalma volt jobban megnézni a jomukban járó két férfit. Ők egy kicsit arrébb áldogáltak, mintha csak a vándor legyező árus portékáját nézegetnék. Egyikük akit tegnap is látott, a széles válú, nyugodt teküntetű magyar, hozzá hasonló korú lehetett. Társa valamivel idősebbnek tűnt, és drága dolmányt viselt. Habár Ilajda tudta, hogy félnie kéne tőlük, mégis különös rokon szembet érzett irántuk. Biztosan Jinnek villant az eszébe hirtelen. Mi mások lennének? Hányszor, de hányszor mesélt bűjük baba Allah, az élet és az erő felséges alkotója, a hatalmas Isten teremtette a két világot, és elhelyezte bennük a dzsint és az embert. Felismerhette volna őket hamarabb is. Dzsinnek mi mások? Allah füstelen tűzből formálta őket, és most azért jöttek, hogy megkaparintsák Ilajda lelkét. Kicsit arrébb a két dzsin, vagyis a két magyar révész Péter és barátja csújoga Miklós, nem tudták, mit évők legyenek. Ezt a pávatollas forgót még a jinnek is a turbányukra tűznék, tolta az orruk alá a kerek dísz az árus, de nem figyeltek rá. Nem hallgat a nevére, hajolt Péter füléhez Miklós. Pedig biztosan őhez, mintha csak sárát látnám. Még így, fájtlon keresztül is felismerem. Kicsi volt még, amikor elragadták. Én is az voltam, csupasz állú mezítlábas. Márta pedig alig négy esztendős, de végre megtaláltam. Te legalább megérted, szegény apátok. Apánk annyiszor csapta be a törököt, ahányszor csak tudta. Minden pénzüket elszedte, ha tehette. Várta, hogy egyszer eljön ez a nap. Mindig mondogatta, hogy pénz. Sok-sok pénz kell majd ahhoz, hogy visszavásároljuk. Miklós százszor hallotta már ezt a történetet. Elsőként még Péter apjától. Az öreg Révész Ádámtól, amikor megkérte a lánya Révész Sára kezét. Az öreg akkor visszautasította. Nem azért, mintha nem kedvelte volna Miklóst. Tisztelte, becsülte, már csak azért is, mert azon kevesek közé tartozott, akik magyar emberként talpon tudtak maradni a török uralom alá került területeken. Márpedig Miklós az egyetlen magyar volt a 39 pesti fegyverműves közül. Ádám uram így aztán nagyon is el tudta volna képzelni őt vejeként, rábízta volna a házát, életét is. Csak éppen Sára már másnak adta a szívét. Akkor mesélte el Miklósnak az öreg, mint egy vígasztanásképpen, hogy Sárából kettő van. Ne búsulj, fiam, Sárából kettő van, így mondta az öreg révész ilyen egyszerűen. Ne tréfálj velem, Ádám uram, a szív dolga nem játék. Nem tréfa ez, bár csak az volna. Sára ikertestvérét sok évvel ezelőtt elhurcolták tőlünk a törökök. Mártának hívják, és szakasztott mása kell legyen Sárának. Hitte is Miklós, meg nem is a történetet. Hitte, mert bízott révészékben, és kételkedett is benne, mert ha még így is esett annak idején, vajon mennyi esély van arra, hogy él még az a lány? Talán már rég elpusztult valahol. Ha valóban olyan szépség és erdült, mint Sára, bizonyára valamelyik szerályban raboskodik. Miklós jól ismerte a török hódoltságban uralkodó viszonyokat. Tudta, olyan időket élnek, amikor bárki könnyen rabráncra kerülhet. Elég egy rossz mondat, vagy még annyi sem kell, csak éppen egy éhes, elkeseredett ember útjába keveredni. Hogy maradhatna életben egy ilyen zord világban egy védtelen lány? Aztán azon a bizonyos napon, a Tabahéne fürdőben, véletlenül megpillantotta a sárát, vagyis dehogy sárát, Mártát, és menten nagyon fordult vele a világ. Sietett a révés családhoz, hogy elmondja nekik, a török fürdőben megtalálta Mártát. És másnap már együtt tértek vissza a kettősök, vagyis az ikrek bátyjával, Péterrel, hogy kipuhatolják, hogyan menthetik ki Mártát a török karmaiból. Arra nem számítottak, hogy látják is a lányt. A törökök ritkán eresztették az utcára az asszonyokat, a lányokat meg végképpen. Meg is lepődtek, amikor a ház előtt tanakodva egyszer csak kinyílt a kapu, és a tabahéne fürdőből egy tucatnyi nő, lányok, asszonyok vegyesen keltek. Köztük pedig ott libbent egy kosárral az oldalán Márta. Miklós még szebbnek látta, mint eredeti választottját Sárát, aki azóta már férhez ment, és két fiúcskát szült. Nem is kellett megbeszélniük, mit tegyenek, követték a különös menetet. A török asszonyok között két hajlott hátú vénség is útnak indult, de nem volt kétséges, hogyha bár velük tartott az egyik fürdőszolga is, a csapatot, az iboya posztókabátot, vagy ahogy a törökök mondták, feretsettet viselő testes, izzadós nővezeti. Hová mennek? tanakodott Péter. Talán imádkozni, vélte Miklós. Nem hiszem, lehet, hogy vendégségbe vagy venni akarnak valamit. Itt, a kapun túl, itt már csak a lőpormalom van. Közben az asszonyok felszedelőzködtek, és folytatták útjukat. Mint a sietősebbre vették volna lépteiket, gyorsabban haladtak. De Péter és Miklós észrevették, hogy Márta időnként hátra-hátra tegingett feléjük. Az út elkeskenyedett, és két janicsár állt a nők elé. Az asszonyok megtorpantak, a mögöttük haladó járókelőkkel együtt. Miklós és Péter pár lépéssel mögöttük várta, mit is akar a két katona, akiknek zöld posztó kabátját az út borította. Látszott rajtuk, hogy régóta örködhetnek ugyanott. Fenhangon szólították a csapatot. Aztán hová, hová? Negyvenezni indultunk a lőpormalom fürdőjéhez mondta a fürdőszolga, mert úgy tűnt, hogy a Jani csárok az ő válaszát várják. A néba. Oda, mondtam, hogy negyvenezni akarunk, emelte meg egy kisé a hangját rüme és a nene oszogatására a fürdőszolga. Na, akkor forduljanak szépen vissza, ma senki sem mehet be. Igaz hitű asszonyokkal jövök, Fázil baba népével a Tabahéne fürdőből. Akár magával, Szofi Muhamed pasával is jöhetsz, itt ma nincs átjárás, nem halljátok, hogy dolgoznak a lőpormalmok. Elég egyetlen szikra, és az egész vár a levegőbe röpül. Ilajda nézte a kisét távolabb, alacsony sziklák között álló váracskát. Négy saroktornyára olyan magasról tűzött a nap, hogy szinte alig vetettek árnyékot. A várfalhoz kisebb-nagyobb kőépületek tapadtak, és Ilajda már a rózsakertek illatát is érezni vélte, pedig ahhoz túl messze voltak. Lehet, hogy ma elmarad a ezés. Feleslegesen gyalogoltak ennyit a tűző napom. De hiszen mi nem pöfékelünk, egy csipetnyi dohányt sem hoztunk. Rümejsa ne nem még sembit maradni. Tavaly ilyenkor is. Forduljanak vissza, amíg szépen mondjuk. Péter és Miklós végighallgatták az egész párbeszédet, és rövidesen megtudták, hogy az asszonyok legközelebb, Dzemazil-Lahír, vagyis a hatodik hónap harmadik napján jöhetnek újra negyvenezni. Addig még éppen négy hét volt hátra. Második fejezet, föllebben a fátyol. Ami jót tesztek, annak Allah tudója, közölte bűk baba másnap reggel, miközben szakállát fésülgette. Hogy mi indította arra, hogy megossza ezt a bölcsességet, nem lehetett tudni. De látszott, hogy őt cseppet sem bosszantja, hogy előző nap balú sült el a negyvenezés. a nenek közel sem vette ennyire könnyedén a dolgot, s még bőjük baba imádkozó szőnyegét megkafelé fordítva hajlongott és allahoz fohászkodott, lányaival azontanakodott, vajon rossz előjel-e, hogy elmaradt a megtisztító fürdő, vagy egyszerűen véletlen. Ilajda fejében egészen más gondolatok jártak. Sára, Márta csenget még most is a fülében, és ha akarta, hanem a fiatalabbik magyar férfi tekintetét látta újra meg újra maga előtt. Sülő lesz ma ebédre, neki kell majd megtisztítani a halat. Ez sem értette. Miért mindig ő végzi a konyhai munkát? A többi lány miért nem? Meníre Defne és Ebrár még javában a belső szobában pihentek, amikor Ilajda már fürdőt takarított, babot fejtett, tésztát nyújtott. Szépen nézett rá az a férfi, kedvesen, állapította meg magában. És eszébe jutott az is, milyen megnyugtató hangja volt, amikor szólította. De mégiscsak egy hitetlen, egy üngürűsz. Látszik, hogy tehetős a másik magyarral együtt, akivel a negyvenezés napján a nyomukba szegődtek, de aztán a lőpormalom közelében egyszer csak elmaradtak. De miért szólítgatták? Egyszer Sárának, egyszer Mártának. Ki érti ezt? Délben a Műezír éneke szokatlanul hosszan zengett a Tabahéne fürdő belső udvara felett. Ilajda csak nem egy tucatnyi fürdőlepedőt terített kiszáradni, míg hallgatta. Jól esett neki, hogy alkarját hűsítik a nedves kelmék. Teljesen váratlanul érte, hogy a tegnapi két férfi bűjük baba oldalán a belső szoba felé tartott. Mit akarhatnak? Ilajda a fiatalabbikat nézte, és ahogy a szél meglibbentette a lepedőket, a férfi is észrevette a lányt. Szemük egymásba feledkezett. Habár csak annyi időre, míg az allag forralta a víz a hegy oldalából a cseppen. Ilajda szíve felkavarodott. Miért jöttek? A következő adag teregetni valóért kellett volna fordulnia, a teknő felé, de Ilajda nem mozdult. Cserebogár zúgott el a füle mellett, szűrmeli deszka deszkazsindejes dzsámia felé. Egy hosszú-hosszú felhő vesztegelt az égen, éppen a lány feje felett, mintha bizony Mahmut Pasa tornya a szegélyébe kapaszkodott volna, hogy Budán marasztalja. Ő sem tudta miért, Büyük baba és a két férfi nyomába erett. Puha papucsában nesztelenül osont utánuk. Ismerte a tabahéne fürdő minden zegzugát, pontosan tudta, hol kell megállnia, hogy még hallja, mit beszélnek odabent, de őt ne lássák. Lehet, hogy hamarabb kellett volna indulnia, mert nem egészen értette, miről is folyik a társalgás, csak a végére ért oda. Nálunk nem szokás az ilyesmi. Allah megszomorodnia, és elfordítaná rólunk a tekintetét, mondta bűjük baba. És ha megvásárolnánk, hallotta Ilajda az egyik magyar hangját, aki meglepően jól beszélt törökül. De hiszen most mondtam, hogy hitetlenhez nem adom, még első feleségnek sem. Nekünk csak egy feleségünk van, szólt a másik hang, majd így folytatta. De én nem is úgy gondoltam, hanem megvennénk akkor szolgálónak. rapszolgának. Úgy, tíz aranydukátot adok érte. Bűk baba nagyot kacagott, zengett a belső szoba, majd hangja elveszett a szépen himzett párnákban. No, hiszen kannára a mészáros többet is ígért. Emír, Eresz, kísérjétek ki a magyar urakat zárta le az öreg a beszélgetést. Fázil, baba, annyit még hat kérjünk, hogy legalább ezt az ajándékot adják át neki, hallatszott az egyik ümbürüz hangja. Ilajda a folyosóról a szomszéd szoba rejtekébe húzódott, hogy még a két fürdőszolga a kapuhoz vezeti a magyarokat, őt senki se vegye észre. De alig lépte át a két férfi a küszöböt, már csendült is bűjük baba hangja. Rümejsa! rümeysa, és a nene már szaladt is apjához. Fújtatva, nehezen, de ott termet, ha hívta az öreg. Ilajda csak lapult és hallgatózott tovább. Ha most előlép, rájönnek, hogy eddig tilosban járt. A magyarok Ilajdát akarták, mondta bűjük baba. És? El akarták vinni, de én nem adtam. Aztán a nene kíváncsiságát nehéz volt kielégíteni. Pénzért is vitték volna. Mennyit kínáltak érte? Tíz arany dukátot. Meg itt hagyták ezt neki ajándékba. Szép, ismerte el Rüme is a nene, és Ilajda nem látta, hogy az asszony elismerő pillantásokat vet a magyarok ajándékára. De hiszen Cannere harmincat ajánlott érte, a negyedik felesége lenne. Ilajda tenyerét a falra támasztotta. Muszáj volt valami valóságos, biztosan létező dolgot érintenie, annyira valószínűt nem volt, amit hallott. Róla beszélnek, hogy őt eladná bűjük baba, ráadásul a mészárosnak, a ritka szakálú Karnára negyedik felesége lenne. Eddig azt hitte, komoly, tehetős kérőt szánnak neki. Írás tudót, jogászt vagy katonatisztet. Egy topcsit vagy egy jani csáragát. De egy mészárost. Ilajda teljesen összezavarodott. óvakodott a kertbe, és folytatta a teregetést. De ez az ilajda már nem ugyanaz az ilajda volt, aki az előbb belopódzott. Szíve hevesen vert, és arcának pirulását nem csillapította, hogy a frissen mosott nedves lepedők neki-neki csapódtak. Miért akarják az öreg mészároshoz adni? Miért? A lányban minden összezavarodott. A két különös idegen és a fülében zsongó nevek. Sára, Márta, Márta, Sára. Mi történt hirtelen a világgal? Aztán eszébe jutott, hogy bűjük baba azt mondta, valamit ott neki az üngüröszök. Vajon mi lehet az? Ilajda várt, hogy bűjük baba majd szólítja, és megmutatja neki, mit hoztak az üngüröszök. De nem szólította, és a férhezadás adás kérdéséről sem esett szó többet. Napok teltek el, kikeleti zivatarok jöttek, és szeszélyesen fújó szelet. A lány eltemette magában a hallottakat. Nem volt nehéz, hiszen annyira nem illettek eddigi életéhez. Tette a dolgát, ahogyan korábban is. Pár hét, és itt a Gemazi harmadik napja, és újra útra kellnek negyvenezni. A tisztító fürdő vígasztalja az asszonyokat, a lányoknak pedig meghozza a szerencséjüket, vagyis a jó férjet. Majd akkor rendeződik az ő sorsa is, és elfelejti örökre ezt a fura tavaszt. De egyik délután, amikor az asszonyok ideje volt a tabahéne fürdőben, és Ilajda éppen a vendégek körül segítkezett, különös dolog történt. Két ismeretlen vándorárus kopogtatott be a nagy akiket korábban sosem láttak még arra felé. Mézet árultak. Rümel a Nene először el akarta küldeni őket, de aztán az egyikük így szólt. Ha saját edényt hoztok, és áttöltitek a mézet, egy hordónyit adok három akcséért. Arasz, Ilajda, gyertek csak? intette oda a nene azokat, akiket hirtelen meglátott. Elmagyarázta, hogy melyik edényt kellene előhozni. Ilyen kedvező ajánlatot régen hallott. Három akcse? Mit lehet kapni azért? Araszta pincébe Ilajdát a belső szobába küldte egy-egy nagyobb fedeles cserépért. Maga sem hitte, hogy ilyen olcsón vesz mézet, ezért az árusok lelkére kötötte, hogy várjanak, és bűk babához szaladt. Ilajda neközben visszatért az edényjel. Rümejsa nenét nem látta, ezért oda lépett a kapuhoz. Az egyik idegen egy meleg tekintetű asszony megszólította, és így kezdte. Érted, amit mondok? Ilajda maga is meglepődött, de értette, és magától gördült a szó a szájára. Igen. Hogy hívnak? Ilajda. Tudod-e, hogy van egy ikertestvéred? Nekem? Dehogy is. De bizony, hogy van, Sárának hívják, téged pedig Mártának. Hogyan? rebegte Ilajda. De az asszony nem tudta folytatni a mondandóját, mert Rümeysa nene lépett melléjük, és Ilajdát újabb cserépért parancsolta. No, akkor ha ezeket is megtöltjük, mennyit kell fizetni? fogott az alkudozásba a nene, bűjük baba tanácsa szerint. Márta, Márta, lüktetett a szó a lány fejében. Ilajdában kavargotta valószínűtlennek hangzó név, de valahogy, valahogy mégis megérezte benne az igazság szikráját. Lehet, hogy van egy ikertestvére, de hát akkor miért nem tudott róla eddig? Márta és Sára? De hiszen ezek magyar nevek. Még hogy ő üngürüz lenne, büdös, rátarti és pogány, kézár dolog. Az udvaron vágott át, hogy a méznek újabb alkalmatosságot hozzon. Kóvájgott, hitte is, nem is, amit hallott. A gülbaba kolostor kertjében nyíló rózsák illata egy kis lecsillapította lecsillapított a háborgó szívét. De kíváncsisága, kétségei nem hagyták nyugodni. Megvárta, még Rüme és a nene arrébb lépett az árusoktól, és akkor vitte oda a kért edényt. Bátortalanul, de csak megkérdezte az asszonyt. Honnan tudhatom, hogy igazad beszélsz? Csak emlékszel a saját nevedre, ha rám nem is. Kati vagyok a nagynénéd. Persze én sokat öregettem, mióta találkoztunk. Egyik nap itt járt a bátyád. Megkaptad az ajándékunkat? Hazajössz hozzánk? Miféle ajándékot? Hová haza? Hát hozzánk, a révészházba. Révész lány vagy, révész Márta. Ilajda előtt elsötétült a világ. Elájult, és olyan szerencsétlenül ütötte be a fejét a kapufelfába, hogy sokáig nem tért magához. Becipelték az asszonyok szobájába, és lefektették. Ilajda koponyája lüktetett, Márta, sára, révész lány vagy. Szédült, émeiget, nem merte kinyitni a szemét. Tétován értekel hozzá a külvilág zajai, illatai, és lassacskán érzékelte, hogy hol fekszik. Szemhéját csukva tartotta. Nem merte kinyitni hiszen hirtelen abban sem volt biztos, hogy ő maga kicsoda. Ilajda a vízi tündér, ahogyan eddig tudta. Vagy Márta? Révész Márta? Ki tudja, mire nyitja pilláit? De a világ, amely eddig is kavargott, örvény lett körülötte, ekkor fordult csak igazán nagyot. Rümejsa hangját hallotta. Már anyám is mondta, hogy nem kellett volna idehozni ezt a lányt. Az üngörűszökkel csak a baj van. Vagy ha igen... Legalább aként kellett volna tartanunk, ami, rabszolgaként. De hisz tíz aranydukátot ajánlottak érte, az csak nem baj. Ha pedig Kánnere tényleg harmincat fizet majd érte, életem egyik legjobb vására lesz, felelte bűjük baba. És a hang, eddig oly kedves volt Ilajdának, egyszerre hűvös lett, mint a jégverem legalább felejtett utolsó jégtömb. Ki tudja, komolyan gondolta-e? Lehet, hogy mégis oda kellett volna adni a magyaroknak. Megkérdezem Kannárét, ha legközelebb találkozom vele a mecsetben. Az esti imákon ott van, ha nem fáj a lába. Allahnak hála! Jobb is lesz lassan túladni Ilajdán. Amikor negyvenezni indultunk, megkérdezte, ki az a Márta. Miért? Ki az? kérdezte bűjük baba is. Hát ő maga. Nem emlékszem mennyit kiabált, hogy Márta vagyok révész, Márta, vigyetek haza? Mikre emlékszel? Ez már kiment a fejemből. Nekem csak az a bajom vele, hogy olyan töppet sápat, mondta az öreg. Mert üngürűsz, sosem faragsz igazi törököt belőle. Szolgának is gyengécske. Ha magához tér, ha nem hal meg itt nekem, túladunk rajta, jelentette ki nene, és megpofozgatta Ilajda arcát. Ilajda, Ilajda! A lány minden szavukat hallotta, de a szemét nem nyitotta ki. Hallgasson az Ilajdára, lehet, hogy nem is az az igazi neve. Talán Révész Mártának hívják. Napok hetek teltek el. Egyeseknek a Mohamed futásától számított 1043. holdesztendő napjai, másoknak az Úr 1633. évének napjai peregtek, pedig ugyanaz a hold és ugyanaz a nap járt az égen. Ilajda szótlanul tette a dolgát. Nem kereste reggelente a rózsailatot a fürdőlepedőkben, és nem hallgatta többé esténként bűjük baba történeteit. Hamisan csengett mind. Eddig azt hitte a fázil tagja most kiderült, csak egy szolga, annak is gyengécske. Azt sem tudta elhinni, hogy üngűrűsz lenne, de egyre jobban elhatalmasodott benne az érzés, hogy nem ide való, hogy máshol a helye. De hol? Maga sem tudta. Létezik, hogy az a mézárus igazad beszélt? Hogy valahol egy család haza várja? Miért nem emlékszik akkor semmire, senkire? Valamire mégiscsak emlékszik. Kétségtelen. Minden szavát értette annak az asszonynak, és válaszolni is tudott neki. Honnan tud magyarul? Erre Ilajda sehogy sem talált magyarázatot. Vagyis az egyetlen magyarázat mégiscsak az lett volna, hogy tényleg magyar. Lehet, hogy az is igaz, hogy van egy ikertestvére? Aztán az Istamból felül fújó szelekkel elérkezett Jemazú hír harmadik napja. A fázít család minden asszonya és lánya, bűjük baba házanépe, ismét a negyvenezés lázában égett. Ha most visszafordítanak, többé neki sem vágok ennek az útnak, dohogott Zeynep mama. Itthon is maradhatsz, közölte vele Elif mama a második feleségek szokásos hangkordozásával, amelyben több volt a rossz indulat, mint az előzékenység. Induljunk már, türelmetlenkedett Rümeysa néne, már most égeti a fejemet a nap. Ilajdának fogalma sem lehetett róla, hogy a révés család mennyire várta ezt a napot. Révész Péter és barátja a Miklós, az előző, balú sikerült negyvenezés óta tervezgették, hogyan férkőzzenek újra a lány közelébe. Ők is megtudták az utatörző janicsároktól, hogy mikor nyílik újra a lőpormalom melletti fürdő, és biztosak voltak benne, hogy bűjük baba feleségei, lányai ismét útra kelnek. Kati, Márta nagynénye többször is elmesélte, hogy esett, hogy a lány elájult, amikor elmondta neki, hogy van egy ikertestvére, és hogy magyar vér folyik az ereiben. Lehet, hogy egy szavunkat sem hiszi, vetette fel a Miklós. Miért ne hinné? kérdezte Péter. Ha neked mondaná egy vadidegen, akit életedben először látsz, hogy van egy ikertestvéred, elhinnéd? Ha nem is hinném, akkor is kíváncsi lennék rá, felelte Péter. Hát ez az, mosolyodott Tudom már, mivel fogjuk meggyőzni. Sára ötletéből hamar terf formálódott, és a negyvenezés napjára vagyis arra a napra, amikor újra nyit a melegvízes fürdő a lőpormalom hónajában, készen állt minden. A házfalikat mellé kis taligát állítottak fel, hogy a fürdőbe igyekvő, negyvenező asszonyok biztosan ne kerüljék el őket. A közeli nyárfák és ciprusok árnyékot vetettek portékájukra, a mézes kalácsokra és a citromos fűszeres borra. Csujoga Miklós, Kati és Sára török ruhákba öltözve kínálgatták a finomságokat az arra járóknak. A két nő még az arcát is gondosan elfátyolozta. Fázil baba háza népét várták, másokat csak immel ámmal szolgáltak ki. Legelőször rúma esenenét pillantották meg, majd a két öregasszonyt, Zeynep mamát és Elif mamát. Őket követték a fiatalabb lányok. Ilajda, az ő mártájuk, ismét leghátul járt, szipelte a jól megtömött kosarat. Amikor közelebb értek, a Miklós kalácsot kínált nekik. Rózsailatú kalács, vegyetek, csak ingyen adom. Ilajdához pedig így fordult. Ezt pedig a legszebb vízi tündérnek adom. Úgy igyekezett, hogy egy kisét távolabb tereje a lányt a társaságtól, de nem sok sikerre járt. Ezért, mintha csak véletlenül történne, egy egész elszényi ezüspent szort szét. Míg mindenki, még a vénséges Zeynep mama is utánuk kapott és lehajolt, Sára leguggolt Ilajda mellé. Márta, szólt neki egészen halkan, én vagyok a testvéred. Azzal fájtlát félrehajtotta, és Ilajda, vagyis Márta szemébe nézett. Ilajda elámult, szakasztott másra tekintett rá. Látta már tükörképét jó párszor a Tabahéne fürdővízében vagy Elif mama aprócska csillogó velencei üvegében, de most önmagával nézett farkas szemet. Hazavárunk, suttogta neki sára. Gyorsan visszatűrte fájtlált arca elé, és elsurrant, hogy Rümeysanene észre ne vegye. A negyvenezés ezek szerint tényleg megváltoztathatja az ember életét, gondolta Ilajda, még ha nem is úgy, ahogyan azt elképzeljük. A lőpormalomig és onnan vissza, a tabahéne fürdőig, a lány úgy járt, mintha sűrű ködvenné körül. Pedig napfényes tiszta idő volt, csak Ilajda elméjében, szívében gomolygott a kétely párája. Saját magában kételkedett, eddigi életében, az igazságokban, amelyek szertefoszlottak körülötte. Mégiscsak igaz. Saját szemével látta. Van egy ikertestvére. Akkor tényleg magyar és Mártának hívják, Révész Mártának. A Tabahéne fürdőben, a fázilházban, mint minden rendes török otthonban, tudták, hogy akik Mohamed proféta szavait hallgatják, és hisznek a túlvilágban, Allah szavaiban, azokat egy fátyol, egy láthatatlan lepel választja el a hitetlenektől. Ilajda, aki többé nem volt már Ilajda, hanem Révész Márta, attól a naptól fogva, a negyvenezés napjától érezte ezt a leplet. Továbbra sem látta, nem is tapintotta, mégis érzékelte. Eddigi otthona a tabahéne fürdő kaptárrá vált, amelyben vad darazsak dongtak, vagy inkább mézes csuporrá, amelybe ő maga is beleragadt, mint annak idején bűjük baba griffmadaras kulcsa. Ki akart innen szabadulni? a medresszék, a bazárok között kóborolni, a mecsetek és kávéházak között, hogy megtalálja a révészházat, bárhol legyen is. Nem volt többé maradása. De mint minden rendes török otthonnak, a tabahene fürdőnek is zárva voltak a kapui, és az asszonyoknak, lányoknak nem volt kiárásuk rajta. Hogyan, hogyan mehetne? És ha meg sem találja a révészházat? Minden esetre úgy döntött, amíg ki nem találja, hogyan szöketne meg, mi legyen a sorsa, addig úgy tesz, mintha semmiről se tudna, mintha minden a régiben maradt volna. Ha rátört a sírás, könnyeit elfolytotta, vagy elbújt, elrejtőzött, míg elapadtak. Kicsoda ő tulajdonképpen? Igaz hitű török? Eddig így gondolta. A tabahéne fürdő vízi tündére? Többé már nem. Allach fájt teresztett az életére, sűrű, áthatolhatatlan leplet. Bűjük babára sem tudott úgy nézni, mint annak előtte. Elvesztette szigorú kedves nagyapját, és csak egy kapsi, görnyet vénséget látott helyette csoszogni. De amikor Bűjük baba egyik délután megszédült, és a belső udvari kút kávájára támaszkodott, majdhogy bele nem zuhant, a lány már is mellette termett, hogy a hóna nyújon. nyúljon. Bűjük baba azonban a melkasát markolta. A kulcs a kulcsom, az én kizil elmám, siránkozott az öreg, és a kút mélyére mutatott. Talán amikor a szívébe szúró fájdalmat érezte, és megdörzsölte amulettjét, véletlenül elszakította a sejem fonalat. Hallottam a csobbanást. Az öreg egyre szaporában vette a levegőt. Ki kell merni a vizet a kútból. Mi történt? kérdezte Zeynep mama, aki időközben előtipegett a belső szobából, de már ott állt a hátuk mögött meníre és ebrár is. Minden vizet ki kell merni a kútból, lihegte bűjük baba, és újra a melkasára szorította a tenyerét. Kimerjük, persze, hogy kimerjük, hagyta rá Rümeys a nene az apjára, holnap kimerjük. Kezével pedig odaintette emírt, és és a két fürdőszolgát, hogy az öreget mi árnyékba vigyék. Míg a többiek bűjük baba betegágya körül aggódtak és hümmögtek, Rümeys nene a konyhába küldte a lányt. Hoz vizet is, vezényelte. Nem tette hozzá, hogy ilajda. Talán, ha a török nevén szólítja, a lány meg sem mozdult volna. De így csak neki indult, hogy vizet merjen a kútból. Amikor felhúzta a vödröt, akkor vette észre, hogy az alján ott csillog, baba féltve őrzött kizil elmája, legnagyobb kincse, a griffmadaras kulcs. A favödör félig volt vízzel, ezért hallott az öreg csobbanást. Márta majdnem felkiáltott, hogy megvan! de inkább hallgatott, és a keblébe rejtette. Melle beleborzongott a kútvíz hidegét őrző kulcs érintésébe. Bűjük baba pár nap alatt összeszedte magát. Újra járt, kelt, és egyfolytában morgott magában. Ki kell merni a vizet a kútból, ott van a kulcsom, ott az én kizilelmám. Kimerjük, persze, hogy kimerjük, válaszolták neki ilyenkor, és nem értették, miért ragaszkodik annyira ahhoz a kulcshoz, mikor erszénye dagad az ezüst akcséktól, aranydukátoktól, mindegyikből lapult kincsesládáiból bőven. Csak Márta tudta, hogy hiába is mernék ki a vizet a kútból, akkor sem találnák meg bűkbaba kincsét, mert a csillogó kulcs fején a gondosan formált grifmadárral ezentúl az övé lesz. Viharfelhők gyűltek az égen, és a lány elméjében is vihartombolt. Menni is akart, maradni is. Egész életét, legalábbis amire emlékszik belőle, a Tabahéne fürdőben éltele. kint senkit sem ismer. Ő most tulajdonképpen egy senki. Egy két világ között szálló, szélsodorta hársfamag. Aztán egyszer csak eszébe jutott az ajándék, hogy neki hoztak valamit. Mi lehet az? Hol lehet? Meg kell lennie bármi is az. Márta felkutatta az egész házat. Párnákat emelt fel, ládák fedelét nyitogatta, fiókokat húzott ki, de nem igazán tudta, mit is kéne keresnie. Egészen addig, míg rá nem akadt. Mert amikor meglelte a ruhát, az egyszerűségében is gyönyörű szoknyát és felsőt, amely éppen az ő mérete volt, rögtön tudta, hogy ez az, hogy megtalálta az ajándékot, és hirtelen azt is tudta, hogy mit kell tennie. A magyarok viselete volt a ruha, nem törökforma nadrág vagy kabát. Márta úgy intézte, hogy fel tudja próbálni a számára szokatlan viseletet, a hozzá tartozó főkötővel és köténykével együtt. Mivel nem talált más magányos helyet, az éléskamrában öltötte magára. Sután simult az oldalára, amikor belebújt, de elhatározta, egyenesen fog benne járni, felszegett fejjel, és soha többé nem néz vissza. Semmi kétség. Azért kapta ezt a ruhát, azért hozták neki, hogy meg tudjon szökni. Nem súranhat ki a kapun saját szalvarjában, ferecseccsében, vagy ha mégis sikerülne kiosonnia, ezekben nem jutna messzire. Már azt is kitervelte, mikor ölti magára a magyar ruhát, és hogyan hagyja itt örökre fázilba a házát. Nem sokára remek alkalom kínálkozik rá. A szultán az egész birodalomban ünnepet hirdetett, fényes dínomdánomot. A legkisebb szultánfi körülmetélésének napját minden alatt való mulatással, pihenéssel tölthette. Az ilyen ritka mulatságokon, a Tabahéne fürdőben és Buda összes többi fürdőjében is csak úgy kavargott a nép. A kitárt kapuk előtt díszmenet vonult el, árusok hada kiáltozott, részegek és félnótások lepték el az utcákat. Addig már csak három éjszaka van. Utolsó estéit tölti ebben a házban. Hogy hol fogja élete hátra lévő részét leélni, arról még elképzelése sem volt. Egyetlen névbe kapaszkodott, a révész névbe, amely immár újra az övé lett. Ringott dallamában, elveszett nyugalmában, vígaszra lelt benne. Nem marad itt, többet kis szolgálónak. Alig várta, hogy a fényességes murát szultán valahányadik, messze-messze élő fiacskáján a körülmetélésén örvendezzen a birodalom. Előtte való éjjel alig aludt. A fénye éppen a fekhelyére világított, és Márta titokban a kulcsot nézegette. A grifmadár szárnya, mintha megrebbent volna. Már hajnalban talpon volt. Úgy tervezte, hogy a törölközőket még összehajtja, ahogyan mindig is szokta, majd titokban magára ölti a ruhát, amiben megszökhet. A kaponyítás ideje a legalkalmasabb, akkor mindig nagy a sürgésforgás. Eszébe jutott, hogy zajne mamától és Elif mamától szívesen elköszönne, de aztán letette erről, és már csak a kaponyítást várta. Egyszer csak a tágas, hajnali csendet, zengő férfi hang törte meg. Ömer Aszaf tiszta baritonja, a minaret tetejéről szólt, és betöltötte a tabahéne fürdőn minden termét. Mint minden reggel, gondolta a lány, és a belső szoba felé indult, hogy megkeresse a ruhát, amit a családjától, az igazi családjától kapott. a tündérem, gyere csak! szólította bűjük baba. A lány furcsálotta, hogy az öreg nem a fürdőben jár, ahogy reggelente szokta, hogy mindent ellenőrizzen a nyitás előtt, pedig ma sok-sok vendégre számíthattak a mulatság miatt. Hangja a folyosó végéről a bejárat felüli szobából szólt. Amikor Márta belépett, bőrén hideg lehelletté fagyott a tabahéne fürdő párája, mert Rümeysa nene és Zeynep mama mellett ott állt a mészáros. – Ma férjhez mész, vizi tündér, – mondta bűjük baba, – nagy öröm ez egy lánynak. – Alla kísérjen utaddon és adjon hosszú életet, – tette hozzá Zeynep mama. Hát akkor itt van, amit ígértem, és mi már indulunk is, mondta Kannere, és egy tömött erszényt óvatoskodott bűjük baba tenyerébe. Márta szinte fel sem fogta, mi történik. Miért halogatta eddig a szökést? Már árkombokron túl lehetne. Ki tudja, hová viszi a mészáros, miféle szerályba tuszkolja. Lehet, hogy soha többé még az utcára sem léphet majd. Nem így képzelte, hogy férhez megy. Még a holmiát összeszedi Ilajda mondta Rümeysa nene, és a szemével intett a lánynak, hogy induljon. Zejnek mama szegődött a nyomába, hogy segítsen neki. Gazdag férjet kaptál, Ilajda? Igen, gazdagot? Kánnere jól bánik majd veled, duruzsolta, de a lány messziről nagyon távolról hallotta csak a hangját. Hát sohasem szabadul már. Egy színes lepedőbe tette papucsait, feretsetjét, fájtlait. Mint ha csak most akadna rá, kihajtogatta a magyaroktól kapott ruhát. Az öregasszonyhoz fordult. Ezt elvihetem, Zeynep mama. Vigy csak, de mi hasznát veszed? Fel is vehetem, kérdezte egy hirtelen öttettől vezérelve Márta. Mit bánom én, csak igyekez legyintett zejnek mama, bár látszott, hogy nem tartja jó ötletnek. Márta magára öltötte a ruhát, és mikor az öregasszony épp nem nézett oda, nyakába akasztotta a griffes kulcsot. Már rüme és a nene is a sarkában toporgott, mire összekötötte a kendő sarkait. De hiszen ez az, az üngörűszök ruhája, mondta. Nem mindegy az, nézett rám mérgesen Zajnek mama. Végül is. Márta arra gondolt, leugrik majd a mészáros szekeréről, úgyis azt tervezte, hogy megszökig. Ebben a ruhában még kereket oldhat. De minden másképpen alakult, mint ahogy kitervelte. A mészáros maga mellé ültette a bakra. Kannárét két szolgája kísérte, szúros szemű, izmos legények. Ők a szekérderékra kucorodtak, olyan közel hozzájuk, hogy még lélegzett vételüket is hallották. Egymás mellett feszengtek, a lány érezte a belőlük árodó dohány bűzt és a mészáros átható öreg szagát. De alig, hogy elhagyták Fázil baba házát és befordultak az első sarkon, Kannáre a mészáros megragadta Márta csuklóját és lerángatta. A szekér végéhez vonszolta, és szolgálói segítségével hátra kötötte Márta kezét. A szájába koszlott rongyot gyömöszöltek, majd egy öblös, fonott kosárba túszkolták a lányt. Minden nagyon gyorsan történt. Az utcán már az ünnepekre készülöttek a népek, sokan láthatták őket, de senki sem törődött velük. Mielőtt a kosár tetejét lecsukta volna, a mészáros rámordult Mártára. Csendben maradsz, megértetted? És mellé dobta batyuját. Mártának egyszerre minden fájt. Sosem tartozott a fázilházba, bűjük baba sohasem volt a nagyapja. Csak cselédnek tartották, vagy még annak sem, rabszolgának. Úgy adták oda a mészárosnak, hogy el sem köszöntek tőle. Kánnáre meg, ki tudja, mit tervez vele. Az is lehet, hogy megöli. De Márta azt sem bánta volna. Úgy sincs már senki -e ezen a világon. A révészek? Ki tudja, merre lehetnek. Ha szabad lenne, sem találna rájuk. A fonott kosárba beleívódott a korábban tárolt dögcsontok bűze. Márta oldalát nyomták a durván hántott veszők. Új ruhája, a több alsó szoknyából álló viselet legalább a derekát kipárnázta. Hallotta, ahogyan egyre nagyobb tömeg gyűlik az utcákon. Dudák, kürtök és sípok hangja zendült. A birodalom ünnepelt. Murád a fényességes szultán alattvalóinak sejtésük sem volt arról, hogy Kánnáre, a mészáros, milyen rakományt visz éppen a kocsiján. De arról sem tudott senki a budai vilajedben, hogy Galileo Galilei szerint a föld a nap körül kering. Márta pedig úgy érezte, hogy róla sincs senkinek tudomása, sem embernek, sem Istennek. A keblénél megbúvó kulcs jutott eszébe. Kizil elma. Arany alma, A titkos kincs. Imádkoznia kéne, ha már ilyen erős amulettje van. De kihez? Hiszen kiderült, sosem tartozott Allah népéhez, a keresztények istenéről pedig oly keveset tudott. Az üngürűszök is azt vallják, hogy egy az Isten, és Allahról is éppen így hiszik az igaz hitű törökök. Mindegy hát, hogy hívják, Márta úgy döntött, a minden fohászkodik. Elkeseredésében könyörgése nem formálódott mondatokká, csak vágyak, érzések kavarogtak elméjében. Az sem lehetett eldönteni, törökül vagy magyarul imádkozik. Csak reménykedett benne, hogy a teremtő meghallgatja, megérti. Nem kapálódzott és nem visított már, csak könnyei potyogtak. Az ünnepség zaja távolodott, csendesebb utcákon jártak hangokból ítélve talán a kikötő környékén. Márta próbált kilesni a kosárból, de a sűrű fonat csak a napfényt eresztette be, a tekintete nem hatolhatott át rajta. A szekér egyszer csak megállt. Kánnerre a mészáros hangja hallatszott. Na, vegyétek le! Ezek szerint megérkeztek, gondolta magában Márta. Nem sokára nyílik a kosár fedele. Az ő új életére nyílik. Teremtöm, segíts, foháckodott a lány magában, még egyszer utoljára, arra gondolva, hogy talán ez élete legvégső imája. A világ egyszer csak megindult, felfordult. A szolgák görgették a kosarat, majd leemelték a sarogjáról, a szekér hátsó lebillenő oldalából. A csukott fedél kiálló vesző darabjai karcolták márta fejbőrét, haját kócolták. Kinyílt a kosár. A lány Elsőként sárát pillantotta meg. Márta lépett hozzá ikertestvére és átkarolta. Bátyuk, révész Péter, a mészáros markába nyomott egy erszényt. Itt az ötven dukát, ahogy kérted. De még azt sem árulhatod el fázil babának, hogy magyarok vagyunk. Ne feledd, így egyeztünk meg. De mi lesz, ha a fürdőség keresik ilajdát? kérdezte Kánnáre, és körül kémlelt, Vajon kilátja, hogy üngűrű szökkel alkudozik? Mégiscsak feleségül kértem? Nem fogják. De ha esetleg kérdeznék, mond azt, hogy megszökött. Sára hosszan ölelte Mártát. Szívbéli szorítására, a tabahene fürdő vizitündére végképpen magyar lányá változott. A kosárból már a Miklós segített kikászálódni neki, aki mindenképpen ott szeretett volna lenni, amikor barátja visszaszerzi húgát a törököktől hiszen azt is közösen tervelték ki, hogyan veszik rá a mészárost, hogy segítsen nekik Mártát kihozni a fázilházból, a Tabahéne fürdő gőzéből. A lány csodálkozva nézett a férfira, majd annak kabátján egy fényes, csavart mintájú ezüstgombra tévett a teküntete, amely valahonnan nagyon ismerősnek tűnt neki. Miután Péter kifizette az előre kialkudott aranydukátokat a mészárosnak, Diadalmenetben vitték a lányt a révészházba. Sosem hullott még annyi örömköny a családban. Anyja, aki beleőszült a sok éve tartó várakozásba, egész nap alig akarta elengedni a kezét. Nem csak ikertestvére sára ölelte. Csodájára jártak a rokonok, unokatestvérek, nagynénik. Azt sem tudták, mit tegyenek elé, mivel etessék, hogyan kényeztessék. A fehér falú révészház egyik legszebb szobájába vezették, Végre aztán csak magára hagyták egy vízzel. Mikor tisztán, felfrissülve és új boldogságában fürödve kilépett a szobából, a Miklós lesen vette róla a szemét. Mondtuk, hogy kettő van belőle, súgta oda neki somolyogva Péter és ráka csintott. Az első napokban Márta ugyanúgy egy házban, falak között bezárt ajtó mögött töltötte az idejét, mint az elmúlt években. Féltették. Nem merték az utcára engedni, nehogy a fázil népe ráleljen. De mennyire más volt ez a rabság. Bűjük babánál a tabahéne fürdőben nem tudhatta, hiszen sohasem tapasztalta, milyen családtagnak lenni. Igazi gyermeknek, húgnak, nővérnek, unokának. Révészéknél úgy sűrűsödött a szeretet, mint mazsolában a nyármelege. Itt nem utasításokat kapott, hanem kéréseket, nem feladatokat, hanem lehetőségeket. Nem rejtettek előle semmit, és kérdezték, és újra kérdezték, mintha sosem lenne elég a hangjából belőle. Új, magyar szavakat tanult, ízlelgetett, amelyekre a fürdőgőzében semmi szüksége nem volt, de mostani életéhez már hozzátartoztak. Csúnyog a Miklós gyakran látogatta a révészházat, és rendszerint ajándékokkal kedveskedett Mártának. Ábrándos gondolataiban felmerült, hogy biztonságosabb lenne, ha a lányt inkább Pesten, az ő házában bújtatnák, de nyíltan nem mert vele előhozakodni. Titkon azért remélte, hogy egyszer még lesz olyan idő, amikor Mártát feleségeként viheti magával, de tudta, hogy ezzel még biztosan várnia kell. Hetek teltek el a csodás menekülés óta, de Sára és Péter még mindig nem tudtak betelni megkerült testvérükkel. Be akarták pótolni az elvesztett időt, minden tudni akartak róla. Mártának pedig mindig akadt új mesélni valója. Egy napon aztán előkerült a griffes kulcs története is. Márta nevetve idézte fel, miként ejtette bele egy mézes bödönbe, aztán később hogyan csentel fázil babától. Ahogy aztán elővette és megmutatta testvéreinek a szépen kimulkált portékát, Péter megigézve merett rá. Nem is tudott tovább figyelni a huga szavaira, hosszú ideig csendben bámulta a kulcsot. Én ezt már láttam valahol, szólalt meg végül. Testvérei nem értették, mire gondolt. A férfi azonban hirtelen kiviharzott a szobából, és egy fertály órába is beletelt, amire visszatért. Kezében egy megkopott bőrkötéses könyvet tartott. Fellapozta! Majd egy adott oldalnál kinyitva a szoba közepén terpeszkedő asztalra helyezte. Nézzétek, mutatott egy míves rajzra. Pontosan ez az a kulcs. Márta döbbenten nézett bátyára. Miféle könyv ez? kérdezte aztán. Imádságos könyv. Magyar nyelvű biblia szövegek és imák vannak benne csodálatos kézírással, meg néhány rajz is. Dédapánkról maradt ránk. A bátya készítette, aki Luther egyik első követője és hirdetője volt itt, Budán. Sára bólogatni kezdett. Ő is ismerte a könyvet. A család bestben tartotta, maga is több imádságot tanult meg belőle. Arra ellenben nem emlékezett, hogy a vallásos szövegeken kívül más is szerepelt volna benne. Péter viszont annál inkább. Gyermekkorában őt sokkal jobban érdekelték a könyvben lévő gyönyörű rajzok és titokzatos jegyzetek, mint az imádságok. Talán ezért is lagadt meg emlékezetében, hogy hajdani ősük egy családi kincsről, ládáról és griffes kulcsról írt jegyzeteket a kötet utolsó lapjaira. Most pedig csodák csodájára itt volt a kulcs, ami pontosan úgy nézett ki, mint a rajzon. A könyv szerint ez a kulcs a révés család kincseit rejtő ládát nyitja, suttogta megilletődve, majd Mártára nézett, és veled együtt ez is hazatért.